9. fejezet. A kamilla tobozt virágzik. Amikor többszli néni hajnalban felébredt, először a baljós csöndre lett figyelmes. Szokatlan volt az egész, mintha víz alatt lett volna a lakókocsi, egy árva hang nem szűrődött be.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 Tette hozzá, ennél a pontnál kicsit lehalkítva a hangját, hiszen itt még a fűcsomónak is füle van. Úgyhogy idefelé sárga busszal jöttünk, ahol a sofőr megengedte, hogy a megállókban én nyissam ki az ajtót, meg én ellenőrizhettem a jegyeket is Képzeld, ami nagyon felelősségteljes feladatkör, és kizárólag azért piszta mert ismeri a nagyimat ezer éve, még abból az időből, amikor ő vezette a helyi buszjáratok egyikét. Több szlémama ugyanis klasszul vezet, még tankot, hajót, és szerintem is tud, akar. Várj, ne arra menj!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 Gyújt, Olvasgatta Huba fenn hangon az egyes növények nevét. No, ez meg mi? Kígyó szisz? De klasz neve van! Körömvirág, zsurló, tüdőfű fúj.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 Fog így erősítésre, szemporogatásra, de akár ekcémára is. Jéde, furcsa, nézd csak, Kriszti, itt egy toboz a bokorájában, hajolt még lejjebb a fiú. Vajon mit keres itt? Honnan pottyant ide, hiszen közes távol nincs egy fia fenyőfa sem? Azám, és szerintem ahhoz azért elég nehéz, hogy csak úgy ide volna a szél, ahhoz legalább hurikán erejűnek kellene lennie, hogy elbírja.